עשו להם עצבים למען ייכרת. זנח עגלך שומרון, חרא אפיבם, עד מתי לא יאכלו ניקיון? כי מישראל והוא, חרש עשה הוא, ולא אלוהים הוא, כי שבבים יהיה עגל שומרון. כי רוח יזרעו וסופת יקצורו, כמה אין לו, צמח בלי יעשה קמח,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 כמו זר נחשבו. זבחי הבהביי יזבחו בשר ויאכלו, אדוני לא רצם, עתה יזכור עונם ויפקד חטאתם. המה מצרים ישובו. וישכח ישראל את עושהו, ויבן היכלות, ויהודה הרבה ערים בצורות. ושילחתי אש בעריו, ואכלה ארמנותיה.